I veckas avsnitt så kommer vi prata om Spelen Starlink Battle for Atlas Och Spider-Man The Heist I nördsnack kommer vi prata om Diablo Immortal och det här Är avsnitt 159 av A Bit of Nerdiness. Hej där hey. det här är Niko tillsammans med Färnan Ja, hej <laughs> Och ja, vi hoppar rakt in i spelsnack jag Tänkte att du ska få börja den här gången ska Oj Spel lite Spindelmannen DLC Ja visst, visst såklart Jag sa ju att jag skulle vara 100% på allt som kom Och det har jag gjort mitt bästa med skulle jag säga Okay. Eh, tog ni, eller the, the Heist släpp. eller kom ju här nu för vad är det? nästan två veckor sedan nu, va tror jag, bestämt. Den 26, kan det stämma? Kan du va? Ja, ja, ja. Eh, nog. Hur som så jag var inte på, på det första dagen i alla fall, så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när det var. Eh, det är delset till Spider-Man. Eh, HETER The Heist eh, handlar om Black Cat, såklart. Och eh, det är egentligen bara ännu en bra anledning Till att få fortsätta spela lite mer Spider-Man, Skulle jag säga eh, Spelet i sig Är ju exakt lika egentligen All gameplay, allting sånt Du har alla gadgets och Allting sånt som du hade innan har du ju såklart nu med Du fortsätter mm. egentligen bara i samma värld eh, det, som är, det, ja, det som är skillnaden är ju då, då Att du, du har fått en liten side story Till de, den du spelade i hela spelet Om man säger där nu äntligen Black Cat dyker upp. Jag tyckte ju själv personligen i det, i det vanliga spelet eller i, i spelet i sig upplevde jag att det var värsta antiklimaxet att springa runt och leta efter alla de här jävla spa utspaningspunkterna hon hade satt ut över stan. Och så visade det sig att det leder till ingenting. Mm. Det, det kändes ju riktigt meningslöst så nu äntligen så får jag möta henne och, och även spela lite grann med henne. Inte som henne men med henne. Åtminstone eh, Superkul Storyn i sig är väl Alltså när man spelar den på sidan om så här Eller efteråt Så är den Den är intressant men den känns ju väldigt kort Och väldigt liten Okej okay. Det kanske är, kan det vara två, tre timmar Kanske fyra om du tar lång tid på dig Skulle jag säga Att spela igenom den Och det känns kort och litet Men det kan också vara för att Det är ganska så Det händer saker ganska så hela tiden Ja, vad ska jag säga om storyn Utan att avslöja den så mycket Men såklart så det börjar, det börjar ju såklart med att Du får en varning För att det är ett rån på gång Eller snarare ett potentiellt rån på gång Och du möter på en jävla massa bad guys det, och det som är, det, det folk tror ska bli stulet är en tavla som tillhör en av maffia Det finns ju flera maffiagäng i stan, den, den tillhör en av dem Och såklart när du kommer dit så är ju hela byggnaden fylld med bad guys Och du ska plocka ut dem, äh, stealth style såklart, direkt från början när du, när du har plockat ut dem så självklart så triggar du larmet för tavlan hur som och den stängs in i en jättestor glaskub i stort sett. Och surprise surprise, vem tror du är i glaskuben? <laughs> Black Cat såklart. Så har man en liten snabb eh, ja, vad, vad kallar man det för? Recap eller man man diskuterar lite grann med henne och man tycker att för man har ju som, som Spider-Man försökt att få henne att gå tillbaka till det vanliga livet, inte liksom inte hålla på att stjäla från folk. Men uppenbart så Går det åt helsike kan man säga. Det, hon, det man får reda på ganska så snart är att varför hon gör det här är för att en av de här maffiabossarna har kidnappat hennes son. Okej. Okay. Och där får man ju lite sentimentala känslor och känner att jag måste ju hjälpa till med det här såklart. Mer än så mm. tänker jag inte säga om storyn överhuvudtaget. Mer än att jag tyckte den var riktigt snyggt gjord. Det, den funkade bra. Jag satt faktiskt och tyckte verkligen. Alltså jag ville verkligen hjälpa till. Trots att jag vet vem hon är, vad hon gör och den biten. Så ty, ville jag ändå säga. Ja men vad fan det är väl klart jag ska. Det är klart jag ska fortsätta spela för att liksom. Ja, rädda den här ungen såklart. Så det tyckte de riktigt skitsnygt. Eh, nog sagt om det egentligen. De nya uppdragen du får på kartan, ja. för så, såklart så har det, dyker det ju upp flera saker att samla ihop eh, Flera såna här miniuppdrag att göra eh, Kommer du ihåg Screwball? Screwball? Ja, den här galna bruden i rosa kläder ja, som, som gömmas med internetuppdrag till dig Exakt, hon är tillbaks mm. Okej okay. Och hon är tillbaka på, alltså det är de grejerna du har att göra Det är screwball, sen har du random encounters Och sen ska du samla ihop lite, lite tavlar eller målningar snarare okay. Jag vill inte berätta så mycket om just den eh, sidouppdraget heller egentligen För det är ännu ett sidouppdrag liksom, på sidan om Black Cat-biten Okay. Utan det är ungefär som väskorna att du springer runt och samlar ihop dem eller letar reda på dem snarare. Och så får du lite historia och du pratar med en person för att ja. Du får lite mer content i spelet utav det. Mm. Jag tycker det är skitroligt avsmart gjort. Men den delen tyckte de gjorde lite väl uppenbar. Okej. Okay. Det är nämligen så att den. Det är jättespoiler att berätta om det. Så jag tänker att jag försöker att gå runt den heta gröten lite, grann bara. Mm. Eh, det som det du får reda på, och den personen du faktiskt, eller som ber dig att samla ihop de här grejerna. Man förstår ganska snart att han inte är den han utger sig för. Så kan okay. vi säga. Det, och det är lite för snabbt tycker jag. Ah, ja. Så, att, och, så det var lite väl... Ja, de hade kunnat gjort det lite snyggare. lite min, Han hade kunnat strunta i och sagt vissa saker och sådana där grejer bara för att få det att hålla i lite till. Men helheten, asgrymt. Jag, jag gillar det som fasiken. Eh, det enda jag kan göra nu är att bara vänta på nästa DLC och hoppas på att det är ännu lite större. Mm. För att jag vill ha mer. Jag vill fortsätta i den här världen ännu mera. Så att jag är... Ja, jag är förälskad skulle man kunna säga. Mm. Jag har några frågor. Ja. Ett, när du utspelar det här? Är det efter själva grundstoryn eller är det mitt i? Det brukar kunna vara olika. Jag skulle säga att det är efter. Det är efter, det är efter. allting. Ja, det är det. Och i första spelöver är det väldigt många olika karaktärer. Stöter du på många karaktärer från mainstoryn i det här DLC också? Eller är det bara... Du och skurkarna Eller får du typ möta Mary Jane igen och sådana där karaktärer eh, Jag skulle väl kunna säga Så att du Du har ju i stort sett alla karaktärer där Misstänker jag, men de du Faktiskt pratar med och träffar på Är väl i stort sett de tre Spider-Man, Black Cat och uh, MJ det är, de okay, tre, just, uh. det är de tre karaktärerna Som är mm. Black Cat som karaktär tycker jag de har gjort ganska bra också. Precis som de har gjort med alla andra karaktärer. De har, de har gett liksom bra voice-over. Alltså, nej, de har gjort det riktigt bra. Mm. Ja, men det är, lät ju i alla fall som att du var sugen på att spela mera DLC- så det är ju bra att det inte tvärdog med DLC-na utan att det faktiskt gav någonting. Ja, men det gjorde det, absolut. Och sen har de ju faktiskt gjort lite grann med skurkarna och uh, The Bad Guys, så att säga. Mm, Okej. Okay. Det finns, som jag tänkte på i alla fall Så stöter du på en ny fiende okay. Och du vet de här stora brutesen Som alltid dök upp De som du inte kan slå på egentligen Utan att använda, typ kasta någonting på dem Eller använda någon special eller någonting sånt mm. eh, De, några av dem har nu fått en machine gun <laughs> okay. Som de skjuter med lite då och då Så det blir liksom ändå ett, Det blir ett nytt element i själva fightingen För att är en sån karaktär med då lär du hela tiden se till att vara i rörelse För han kommer ju börja mata Och bara skjuta hejvilt Runt omkring sig mm. Så då lär man ju såna, ut den först Är det några sådana flera uppdrag Jag tänker de här basuppdragen Man ska ta i deras baser När det, de här I tidigare spel så var det ju utsatt att Du ska slå fem av deras Uppdrag i varje världsdel Och sånt där eller var, så olika. Är det flera sådana med just Små uppdrag, om man säger så, är mer än Black Hat-delen. Ja, det är några. I några delar av stan, ska jag säga. Mm. Du, det du är minns i alla fall lite till. Ja, men exakt det är det. Du minns ju de här Random Encounters, någon, ja. någon rånar någon eller någonting sånt där. Det händer nu också. Men det är mycket mer. Du stöter ju inte på, till exempel. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter Men Silver Sable De stöter du inte på någonting alls längre du, du liksom, Nu är det bara fokuserat på maffian egentligen mm. Det är de som utför allting De olika grupperna Det är de som åker och rånar ett ställe och, Eller de som håller på sälja knark Eller det är de som håller på och försöker tvätta pengar Eller ja mm. Det är bara sånt Så det är ju lite lite ändrat Men det är, annars i, i stora drag så är det ju exakt samma Encounters det är bara det att det är, man har valt att ge dem kostym istället typ. mm. Men det finns alltså några flera pluppar på kartan Att utforska mer än de här helt random som bara dyker upp ändå Ja, ja det är i stort sett det här uppsamlingsuppdraget Som jag inte vill prata om När du fångar upp lite tavlor och prylar mm. Det är väl egentligen Det är den och sen är det den här screwball Det är i stort sett om. Ja, så det är inga så här basuppdrag om man säger så, Där är faktiskt svar på kartan. Nej, nej. Ingenting. Det hade sånt. de kunnat slängt in ganska lätt. Ja, men här är några baser. Det hade ju gett lite till om det kanske bara är en 5-6 ändå. Men det hade gjort någonting. Och det hade de, de har hade ju alltid färdigt. Så det hade jag tänkt att vara lätt för dem att bara kunna slänga in någonstans. Ta upp fem baser igen. Så att man får lite mer. Men det är alltså ingenting sånt. Nej, i stort sett ingenting Det är de, har, ja, ja. Det, det är de däremot det, Jag kan ju ha fel och minnas fel Men det, så såvitt jag kommer ihåg det Så är det inga baser på det sättet som det var i, hu, I main storyn om man säger mm. Ingenting där du verkligen måste infiltrera dig Eller någonting sånt utom det, det är de random encountersna På gatan ja, ja. Det är screwballs uppdrag Men de har ju vridits upp till typ max istället Kan man ja, säga okay. För de har typ dragit ihop eh, Och Hjälp mig, vad hette Taskmasters uppdrag. Mm. Tillsammans med den här duvsnubben, typ. Mm, okay. Man har nästan blandat de två lite grann. <laughs> för, för några av uppdragen, så ska du svinga runt på taken och eh, spränga EMPs. Mm. Eh, och du måste göra det i en specifik ordning, och som hon vill att du gör det, typ. Mm, okay. Och de, Dessutom i alla hennes uppdrag. Så finns det nu typ så här... Oh nu kommer jag, oh jag blankar på namnet. Men det kommer ett område eller en specifik grej du kan göra under uppdraget. För att få extra mycket likes. För det är inte mm. poäng du samlar nu som du gjorde med Taskmaster. Utan nu är det likes på hennes video som läggs upp på nätet såklart. Okay. Så att till exempel när du ska svinga mellan EMP till EMP och skjuta sönder dem. Så kan det vara... Det kan vara ett vattentorn i vägen, sånt här som står på taket i, i stan. Och så ska mm. du svinga dig, eller så här, vad heter det? Slangbälla dig igenom den typen. Ah, yeah. Och då får du en möjlighet Och eh, få lite extra likes och lite sådana saker för att kunna boosta upp dina poäng lite extra. Mm. Det, det är typ det. Mm. Ja Men då låter det i alla fall som att det finns någonting att göra i alla fall i några timmar. Ja, men det gör det, absolut. Och ah, det, man, nice. det är värt det för storruns del också, det skulle mm. jag säga. Ja, men kul, då får vi se vad nästa DLC har att ge istället, alltså, nästa gång då. Ja, absolut. Och jag då, vi går vidare till mig och jag har spelat Starlink Battle for Atlas. Som är ett eh, flygspel kan man säga, ett lite rymdspel. Går igenom det klassiska... Eh, Starlink, Better for Atlas, släppte för första gången 16 oktober 2018 och utvecklats av Ubisoft Toronto, släpptes till Nintendo Switch, PlayStation 24 Xbox One. Enda skillnaden mellan de här olika det är att på Nintendo Switch så får man Starfox-skepp och karaktär eh, jämfört med vad man får i grundspelet. Och det här spelet. Nu kommer jag visa för kameran. Så sitter ni och lyssnar på det här. Bara ljudfilen på den. Så gå in och kolla. För det är lite grejer man får med som man behöver. På själva dosen Så har man en extra apparat man får med. Där man först kopplar upp på en gubbe. Som är då ens pilot. Och det finns flera olika stycken. Jag har tre stycken. Och. De kan man köra alltid. Det här är ju liksom Amiibo och eh, alla de här Skyland och sånt möter typ No Man's Sky kan jag förklara bäst. Så om man tar en av de här piloterna, du får med ett i startpaketet, kopplar lätt in den i dosan. Sen uppe på den så sätter du ett skepp. Den känner av vilket skepp du har. Det finns även flera olika skepp att köpa. Kopplar in den och sen är man redo att köra. Eh, på sidan av varje Fordon, så har du även vapen vapenupprymme eh, där du kan slå på vapen. Och de kan du ta bort och sätta dit när du vill. Och den känner av exakt vilket vapen du har. Och det kan du mitt i en fight mot ett liksom boss eller vad som helst. För det står lite: Den här om ja, du smärker är ett ismonster. Ja, men då är den så mot eld. Ja, men då kanske jag ska ta bort den som är is. Och istället sätta dit en som är eld. För ja, eld är stark mot is. Och hålla på. Det är liksom det roligt liksom den nya grundgrejen att helt allt är customizable. Många av de här skeppen kan du ju byta bort vingarna på också. Och sätta dit vingar från ett annat skepp. Och du kan hålla på att fixa och dona och göra lite hur du vill. De här jag såg, jag var ute och kollade ganska bra priser. BR har jag för mig har de bästa priserna. Vad är det? Grundpaketet för spelet tillsammans med första skeppet en gubbe och tre vapen tror jag är. Går på 799 eller 600, nej, 799 tror jag är För att köpa ett nytt skepp med får man två vapen och en gubbe går sen på 239 tror jag. För att bara köpa en gubbe 99 kronor och så är det för två vapen, det var antingen 99 eller 139 någonstans där. Och det är de paket du behöver köpa för att få allting i det här. I grundpaketet får du med som en liten vad ska säga, karta med allting som finns att köpa. Så att du kan köpa och hålla koll på vad du har. Du behöver dock inte köpa plastgrejerna. Du kan gå in på Playstation Store och köpa det här digitalt. Så länge du har grundpaketet så kan du sitta och köra med den. Men du kan välja vilket skepp du vill. Grejerna är... Ja, som jag såg det så kostade exakt lika mycket Att köpa plasten Som att köpa det digitalt Så ska du köpa Varför inte köpa plasten så att du har något snyggt i hyllan Och har det här roliga att leka med För det var inte Om det var billigare så var det 10 kronor billigare På Playstation Store på någonting Jag tror gubben 89 istället för 99 Så de tar sjuka priser här med digitalt Det är med spelet Som jag säger det är det som No Man's Sky det är att spelet, du kan åka mellan olika planeter. Du styr rymdskeppet och Karaktären du ser på som pratar med allting. Det är som en liten komradio. Eller man ser där du ser din gubbe. Det är den piloten du har. Du ser vilka vapen och allting. Du åker runt. I, på, I varje planet så har du först, du har stor uppdrag du kan göra. Oftast är det döda en boss. Skjuta ner torn och liknande. Men det har en grundstory. Den är väldigt simpel, den är väldigt här klassisk du har en superskurk som ska använda eran professor som har hittat det magiska medlet i det här det är något slags eh, historiskt eh, vad ska man säga jag vet inte, som jag har förstått det som bränsle ungefär som någon så här ancient så här, rymdvarus hade tagit fram och nu har han här listat ut det så han blir kidnappad. Ditt gäng ska rädda honom från storskurkarna- som ska använda det där bränslet till någonting. På varje planet kommer du- ut med fiender, skjuta ner. Men sen är det som No Man's Sky. Du kan åka runt och eh, skanna djur- för att se att det är olika djur på olika planeter. Du kan plocka ihop- eh, material för att kunna uppgradera. För på de här planeterna kan du hitta- både eh, som gruvor, mining- där du åker dit till varje sån. Då måste du göra ett litet uppdrag för dem. Åka och hämta någonting eller vad som helst. Sen blir den upplåst. Om det är mining så kan du sen uppgradera den. Med de här materialen du har hittat. Eh, Minder är ju sten och sånt där. Använda det för att uppgradera den fullt. Eller så kan du betala och använda cash. Men billigast är ju att hitta material helt enkelt. Mining så kommer de hela tiden under hela spelets gång. Komma med pengar till dig. Ju mer av miningställen du har, ju mer pengar kommer automatiskt. De jobbar in pengar till dig helt enkelt. Det finns även scanningsområden, stora alltså, parabolbyggnader. Liksom, och de vill ha så här växter och liknande. Samla ihop växter, uppgradera, det är samma sak där. Åk till dem, göra ett uppdrag och så har du låst upp den. Ge uppgradera dem så får du... Större blir en större del av kartan upplåst, annars måste du ju åka igenom allting för planeten är svart. Och sen varje ställer du ställer på så ser du vad som finns runt om. Uppgradera de här parabolerna så blir mer och mer procent av kartan upplåst åt dig så att du ser direkt vad som finns. Det som finns med fiender, det är som sagt det kan vara bossar, det kan vara speciella torn du har som du ska använda för att uppgradera de olika, Det är vissa så här olika rymdskepp som kan vara ligga, som du måste skanna När du menar att du skannar det för att få information så blir, kommer det hordar av fiender och skjuter på dig. Det är massor med sådana olika grejer som händer. och Varför du just vill ta de här tornen, du vill ta de här skanna rymdskeppen, det är att du får vad heter det, uppgraderingspoäng som du kan använda för att uppgradera dina abilities Du Som sagt, i början Så har du, du kan ha med dig fem Sådana här materialgrejer Jag har ju uppgraderat dem så att jag kan ha 50 Med mig varje gång så jag inte behöver åka och lämna det hela tiden Så nu när jag kommer till stället Jag har 50 material, då kan jag uppgradera det ganska fullt på en gång Du kan även eh, vapnena som du har Ju mer du spelar med ett vapen Ju mer uppgraderar du den Men det finns även eh, som eh, Uppgraderings eh, Vad ska man säga symboler alltså man får olika märken som du kan uppgradera också som du kan sätta på vapnarna små markörer och de kan du ha för varje tre som du har av grund så kan du uppgradera dem ett steg till och så kan de bli så här yber och sånt tänk om det är en vapenslott och så har du ju någon speciellt märke sätter in det då den ger dig gånger eller det är 20 mer attackstyrka Nästa gång du har tre stycken sådana uppgraderar dem så får du 40% av textstyrka och så vidare och så vidare. Sådana grejer kan du uppgradera. Och allt kostar ju pengar. Allt kostar någon sats mana och liknande. Och det är ju därför du gör de här små uppdragen och sånt. För att kunna uppgradera ditt skepp och allting. Döda fiender och sånt, då uppgraderar du din pilot. Och piloten så har ju den alltid olika specialgrejer. Special För varje pilot har också en super kan man säga. Första killen då har startskärm Han kan skicka ner som en laserstråle Och skada allt Ju mer du hon honom då gör tar den med skada Den har spära radius Tjejen som jag kör med nu I mitt skepp Hon kan göra sig osynlig och när hon är osynlig, det är lite så här... Eh, tänk assassin. Kommer hon bakom och är osynlig så gör hon sjukt mycket skada. Så hon är grym på eh, mons eh, bossar. Dra upp bakom, drar en massa skott. De ser dig svårt du har lagt, men då har du fått upp massor. Den laddas upp igen, gör det osynlig, åker runt, skjuta igen. Och likadant är det med varje skepp. Alla skepp beter sig olika. Skeppet jag använder som är hennes har... Mer speed än de andra. De kan vara svå lättare manövrar och allt. Precis som i ett bilspel. Olika uppgraderingar ger olika hud. Du hanterar fordonet helt enkelt. Och allt sånt görs jättebra. Jag var satt ungefär i förrgår det var 13 timmar. Och gjorde typ ett stort uppdrag. Och sen bara och åkte runt och mina skärna gjorde allt och olika sådär på olika planeter. Och bara försvinner in i världen. För det är så avkopplande att bara glida runt. Det så jätteavancerat utan du bara glider. Gör några uppdrag och sånt. Det man ska tänka på dock. Är att det här spelet blir snabbt uttjatat på det sättet. Att du gör samma saker om och om igen. Det hittar de här olika miningställena. Hitta de här scanningsobjekten. Göra samma scanningsuppdrag. Allt på alla planeter är exakt likadana. Om och om och om igen miningstället, inte ens en på planet du kan vara fem stycken på en planet skärning samma sak, du gör, och gör exakt samma grejer, du bara åker och plockar material hittar, spelet är snabbt uttjatat om du inte gör stor uppdrag men som sagt jag tyckte ändå det var på något sätt harmoniskt, att bara sitta och glida runt orkar inte sätta med att spela Red Dead 2 ja, men då kunde jag ta upp det här och bara sitta några timmar och bara glida runt och bara köra och liksom, ibland stötta på fiender och köta ner dem och liknande men det som är just med det här är att du behöver för vissa grejer för att komma igenom vissa grejer så behöver du vissa vapen. Så tur är det som jag har stött på hittills är eld och is är de svagheter som man behöver för att ta sig vidare och det får du i grundpaketet. Men jag har även varit ute i rymden, du kan åka upp i rymden och köra där också. Då har hittat grejer som man måste som man ska säga. som du måste skjuta igenom med ett visst sorts vapen som mm -hmm. en viss element. Och det vapnet har inte jag. Alltså måste jag köpa ett nytt vapen för att kunna ta dem. I, på planeterna där allting står och sånt händer. Där har inte jag stött på det. För oftast är det så här, om jag har ingen eld på mig. Då står det eldtunnel runt om så jag kan skicka på istället. Men just i rymden hittade jag ingen sånt element. Så där, var jag, där är jag tvungen att köpa ett nytt vapen och liknande. Men så har jag, jag inte stött på det allt för mycket. Utan det är, just, ja, det är lite så här, du måste köpa grejer, det är det som visas. Men jag tyckte ändå att det var kul att köpa. För när du tar de nya piloterna. Då får du en intro vid att det är den här snubben du har. Och de har olika grejer. Alla det beter sig så plats olika. Så jag tyckte det här var fruktansvärt roligt. Jag var inte alls beredd på att det skulle vara så roligt som det faktiskt är. Och det funkar jättebra att byta vapen så att Det händer fläckfett. Visst, när du drar ut ett vapen. Då har du automatiskt i menyn. Och så kan du plocka på. Men... Den kommer också ihåg vilket vapen som har vilken av de här märkena jag pratade om tidigare som du kan uppgradera för att göra ditt vapen starkare. De är låsta till det vapnet. Du kan byta ut den här som att det står sen. Du står ju exakt vilka du har. Och då står det men det här vapnet har ju den, vill du ta bort den? Ja, och så sätter du in det på nästa. Men det är mm. väldigt hålla koll, du kan uppgradera olika vapen i olika bra. Så när den, du stoppar i den i det bästa vapnet du har, då kommer den automatiskt komma ihåg vad du har. Och sånt är skitbra. Så allt den gör reflectivt. Jag har inte spelat klart storyn men jag har hört att den ska vara runt 20 timmar lång. Jag kan inte säga om det stämmer för jag har ungefär spelat 20 timmar men jag har gjort allt runt om också. Men jag har ruggit kul och jag fortfarande tycker det är kul att hoppa in även så här många timmar in. Även om jag gör samma saker om och om och om igen. De ger mig någonting nytt i vissa olika världar och sånt som senast så har djuren på planeten blivit infekterade av någonting? Och då måste jag åka dit och scanna bort det. Ja men det är kul. Två första gångerna. Sen gör jag det typ tio gånger till. Men det är ganska enkelt. Det är precis som att hitta material. Man ska ha mätare och fylla upp det är, man, Ni kan kolla videos. Det är svårt att förklara. Men det är alltid ett jättesimpelt spel. Jag har inte gett det här till mina syster... Söner eller något. Men jag tror eh, han som är sexpast skulle nog tycka det här var skitkul. För det är inte svårt att styra. För det är inte så att du är uppe i luften och svänger runt som ett flygskepp Utan den håller sig till marken. Och så har du bara att du kan åka fram och tillbaka och åt sidan som ett styrkors. Och så kan du styra runt och du har dodge och allt och köra snabbare. Men du behöver inte hålla på att du ska snöa runt och sånt. Du kan göra det genom att hålla r rätt för att boosta upp. Men det är hittills på de här timmarna så använder jag bara det för att åka upp till rymden för att åka vidare till nästa planet. Och mycket sånt där. I men jag är jättenöjd med spelet, tycker det är riktigt kul. Det enda som man ska vara beredd på är som sagt att det blir lite tjatigt med uppdragen för du gör samma på varje planet. Om och om igen. Men hittar du det här harmoniska som jag gör att att åka runt och gör det så tror jag du kommer vara kul med det. Och som sagt, nu, jag är 20 timmar in Nu är jag mest intresserad av att köra klart storyn För jag tycker ändå att det ger lite Men det, man måste ju uppgradera Jag har mött vissa tempel som finns Och där är fienderna skit svåra, Så jag har inte klarat en enda av dem hittills Men det betyder att det finns fiender Som du behöver använda taktiskt och sånt Men är riktigt, riktigt nöjd huh, Spännande, men jag har en fråga faktiskt, Absolut. Som jag inte Du nämnde det säkert Men jag hängde inte med har du fler karaktärer nu hemma? Ja, jag har köpt tre stycken Okej, okay. och vad är skillnaden när du spelar med de olika? Du får deras specialare okay. Som gör att som hon och jag har, blir osynlig mm. Starten har en laserstråle som sin super Den tredje har jag inte testat Men han hade någon tactical shield Eller det var något speciellt han gjorde Okej, okay, men är det är alltså som ett squad Snarare då, för det, det, det ändras Ingenting i storyn eller så, beroende på Vilken karaktär, de har liksom inte en egen Storyline Nej, det är samma story, alla finns i uppgrad Det är bara den person som du har, det är den som kommer prata ah, okay. Och vara som story Men alla andra pratar ju med dig istället ah. Men story förs ju vidare Ja ah, okej. Okay. Så det är bara den här specialan som är det som ändras egentligen. Mm, mm. Och skeppen, det är liksom du kan ha vilken kubben med vilket skepp. Skeppet är bara hur den styrs, hur snabb den är och allt sånt där. Nej, äh, men jag är faktiskt riktigt nöjd med äh, Starlink. Jag hade hört talas om äh, ingen som jag vet som har spelat det så jag bara men jag ska köpa det här. Och det började du klia i fingrarna på en gång Första så här fem timmarna, jag vill köpa allt Allt, allt, allt <laughs> Nu 20 timmar in och det börjar bli Väldigt, väldigt repetativt. Så känner inte jag att jag behöver de här grejerna Riktigt, jag behöver inte ha all, Utan de här grejerna som jag har nu Det räcker mm. Men jag är nöjd Nej, om är skönt att Kolla. höra, men Kolla. du sa också att du sa tuff. att det var smidigt Nä. att byta vapen och byta alltså är det lika smidigt att byta skepp och så också om du skulle vilja göra det mitt i en fight? Ja, allt hamnar ju direkt i vad heter det? Grundpaketet. Ja. Alltså du, eller du kommer in i startmenyn och där måste du, då kan du börja plocka hur du vill Och sen när du hoppar ut Då kommer det automatiskt fram Så okay. allt går jättesmidigt mm, mm. Är det likadant med karaktärer och så med? Du kan liksom byta vad du vill Under en fight egentligen Ja, ja du kan använda vad som helst Hela, hela tiden okay. eh, Så det, du kommer ju automatiskt I startmenyn helt enkelt så. Ja. Nej, men det, sen gäller det bara Det som händer när du byter gubbe du att din specialare har en fullmätare på specialan ja. Då är det ju den som försvinner Så att den måste laddas upp igen innan du kan Ja, Okej, okej, så det gäller att använda den Någorlunda eh, Vad heter det? Någorlunda taktiskt Även Precis. där Och sen är det, varje gubbe du använder Levlar ju upp också Så sätter du in en ny gubbe Så kommer den troligtvis vara mer låglävlad Än den du redan har ja. Så du ska nog inte göra det en boss fight Om du inte har en gubbe som är högre level Du kommer in och märker, det här klarar inte jag byta och sätta in det nya så att du har lite mera taktik mm, mm. men det var väl det jag hade i spelsnack, ska vi hoppa in i nördsnack let's do it och där tänkte jag faktiskt ta upp det här lite om våran Youtube nu för vi börjar sista avsnittet av Abonkova co nu av Our Way Out Ooh. så det är riktigt, alltså det var spännande ni ska kolla in det för det var, det var chockerande så kan vi säga jag tänkte säga inte bara spännande, det var ju bara rent, rent ut sagt galet skulle jag vilja säga. Riktigt, riktigt snyggt gjort av, av dem så att säga, att mm. få till det. på det sättet. Mm. Jag äh... hade aldrig väntat med det slutet vi fick. Nej, precis. Så kolla in det sista avsnittet. Vi brukar köra 20 men där kunde vi inte stänga av så det blev 44 minuter långt. Så ser det som en serie, tv-serie. Ni drar några avsnitt i veckan va? Men då hoppar vi in i nya helt enkelt. Så på måndag så börjar nya spelet. Och det är Resident Evil 6. Schicks. Skräckspel. Det är här jag vill komma in på det. Vi har ju som sagt ett nytt. Vi använde Elgato rakt igenom. Som har gjort att grafiken ser mycket, mycket bättre ut. Ljudet, och allt. Tyvärr så hade vi inte ändrat ljudet tillräckligt. Så är det lite high pitch. Vi slår över ganska många gånger. Jag har sänkt ljudet i alla videos. Men ibland blir det lite. Så ha inte allt för höga på i hörlurarna om vi sitter med det. Utan hitta en bra nivå. För ibland går vi upp när det blir alldeles för intensivt. <laughs> men det var alltså. Jonathan Juntela. Jag måste tacka honom. Djup inderligt fiffan. Varje gång jag tar upp någonting nytt med den här jävla PC:n så vill jag ju slåsande hela jävla skiten. Det blir så jävla leds. Förvånad tar ju ner mig. grejerna. Det som har varit förut, jag har varit tvungen att konvertera om det till MP4 och sånt. Mm. I Elgatos kunde jag ändra direkt att allt blev MP4. Jag bara, perfekt. Vi har nya redigeringsprogrammet Sony Vegas 14 och jag tar upp programmet. Testar först med ett mindre avsnitt. Som av Abon spelar. Allt funkar perfekt. Ljudet ser bra ut. Grafiken ser magnifikt ut. Perfekt tänker jag. Stoppar i första Abon spelar, Som vi har satt med i typ tre timmar. Sträck och spela. Ingen bild. Det är green screen. Jag bara, vad i helvete? Och det var helt jävla läs Och satt timmar satt och försökte... Och Jonathan Juntel har sagt Ha samma redigeringsprogram Han hade inte varit med om det här Han lyckas hitta felet till mig Så att vi går äntligen in och rättar det Jobba perfekt Nu finns det ingen mer problem Då märker jag att ljudet ligger inte i samma Med videon Ha, sitta YouTubea. Hur ändrar man det här? Hittade du hur man ändrar? Så jag drar ju bara tillbaka ljudet så att det matchar Skitbra Funkar, Men man är ju kung på det här med redigering jag tar, klickar rendering tar ner det, sparar ner det Allt ser skitbra ut Ljudet passar inte Med filen Och jag blir helt gris -okay. jag bara, Men jag ändrade det så det ser bra ut i reduceringsprogrammet Inte i videon uh, Jag ändrar tillbaka ah, men det, det måste ju vara Rendingen När jag är en Rending så, så jag går tillbaka Så att det ser fel ut i reduceringsprogrammet Men då blir det bra i Rending Nej, det blir det ju inte oh, fan, Jag satt och var så jävla grin och höll på med det där nu som sagt, det är tyvärr så att halva första videon är ursynkad. Jag vet inte varför det är bara första halvan. Och jag kan för min guds skull inte lösa det. Jag har suttit så många timmar och kollat Youtube och jag har kollat så många sidor. Första halvan, jag får inte till det. Och börjar ändra den så att den synkar upp. Då är det andra halvan som inte funkar. Så första halvan och första videon synkar inte helt hundra tyvärr. Jag har lagt in texter så att det står. Men jag ber er gå in och kolla på det för det blir bra sen. För alla andra videos efter det. På allt på funkar. Allt funkar perfekt. Så det är bara de första typ nio minuterna, eller vad fan det är, och de första videon som inte funkar. Och jag vet inte vad problemet är. Så jag blev. Äh. Så jag gav upp. Jag gav upp till slut. Äh, ja och data det går inte. Men allt annat funkar. Alla Abon spela som jag har redigerat. Har funkat. Alla avon co-op efter de första nio minuterna. Funkar skitbra. Grafiken är snygg. Ljudet ligger bra. Vi är lite high pitch. Det kommer vi ändra tills nästa gång vi spelar in. Men. nej, så Utöver de första nio minuterna. Så är jag så sjukt nöjd med det vi har fått till nu. Allt ser så jäkla bra ut. Och vi kommer kunna göra så jäkla bra videos just nu. Så det är bara det jag ville ta upp lite snabbt. Och Juntela är en. Alltså han är en livräddare för mig Fy Fan, hade jag inte haft om Då hade jag ju stängt ner för länge sedan Fy fan. Men det funkar allt bra. Jag har börjat lärt mig det nya programmet Så det är riktigt kul Grymt. Så se fram emot det Så Resident Evil helt enkelt Vi kan väl gå igenom Lite vad vi tycker om spelet Det lilla vi har testat ja, absolut. I jämförelse För jag har ju spelat Resident Evil Hela main storyn om vi säger Zero till Fem. Mm. Helt igenom förutom Code Veronica. Eh, har jag inte spelat igenom. det spelar jag typ halva sen ledsen. Jag. jag har inte spelat dem på Playstation 2. Eller eh, Rail Shooters på Playstation 1. Men också testade jag det senaste Resident Evil. Men, heh, Monster, då är jag ute för jag tycker det är så jävla löjligt. <laughs> eh, sexan Väldigt, väldigt actiondrivet jämfört med de andra. Det vi har spelat. Första 15 är ju är ett intro. Där kunde man inte spela co op så där var vi tvungna att spela lite själv. Som tur är det det som ljudet inte funkar för det är efter det som det blir roligt helt enkelt. Men väldigt actiondrivet. Fortfarande de här styrningen känns ju som de tidigare. Lite mer flytande tycker jag. Men. Nej, ser ganska bra ut, förutom att du tog upp det här med deras frisyrer Ser mm. ut som att de var bryllkräm Det är så slickat, så slickat så det rör sig inte <laughs> Inte bara det, utan det ser ut som att det är cement i håret ibland <laughs> Alltså, allt. jag har ingenting att säga om att jag tycker det är snyggt, det ser bra ut Men det som stör mig är ju då när det mesta ser snyggt ut Det mesta ser bra ut Och så får du liksom typ en close-up på hur karaktärens lugg och den ser ut som att den på riktigt är typ gjord i trä. Alltså verkligen totalt tvärstill. Hur mycket han än viftar på huvudet eller någonting. Jag tror det är någon del där i introscenen. Där, där det, ja det är två huvudpersoner med, så är det. Den ena hjälper den andra in genom en dörr. Just i den scenen, då ser man nästan hur hon zoomar in på ansikterna. Och hennes huvud hänger framåt. Då bör ju hennes hår hänga framåt tycker man. Men icke, det står rakt ut bakåt. För att jag har följt huvudet. Och vickade, ja, Det störde mig lite grann. Men mm. allt annat ser skitsnyggt ut. Men det är just håret som irriterar mig. Mm. Storren, eh, den är väl av simplaste logget nu. Det är olika kapitel där man spelar som olika personer. Så vi kör ju nu bara klassiska kapitel ett. Eh, så... Nej, men det är, jag har kul med det. Det är lite kaotiskt med väldigt många fiender. I de gamla spelen, då var det ju... I fyran började det vara ganska mycket. Annars var det ju liksom... Första spelet var det typ du och en till två zombies max. Oj. Sen i liksom de tidigare så kan du, kunde det ha varit kanske tre, fyra. Nu är det ju liksom horder på horder på horder. Det blir ju hur mycket som helst hela tiden. Så det är väl det. Det blir bättre... TV-underhållning om vi säger så För vi har ju då jävla mycket att göra Som sagt, sänk nivåerna lite För vi går över lite pitch när vi blir Väldigt frustrerade <laughs> alltså, jag har kul med det Det är ju jätte Som sagt, jag har inte spelat ett enda Resident Evil Precis som jag sa till dig när vi började Spela sexan tidigare Jag tycker att det är Alltså det är ett kul spel, absolut Men det är ju lite Klonkigt samtidigt. Du har ju tredjepersons och det, det känns lite stelt. Eller är det bara jag, eller är det så Resident Evil alltid har varit? Liksom? Så fram till senaste skulle jag tro så har det alltid varit så. Jag vet inte hur du är i senaste Resident Evil, eftersom jag körde det i VR. Och då är det automatiskt klonkigt för att du inte ska bli illa när du går. Ja, ah, just det, såklart, såklart. Så jag testade aldrig det utan VR. Nej, eh, nej, så det kan jag inte säga. Men alla innan det så har det varit. Och så var det även i ds spelen som jag spelar där är någonting. Jag fan inte ens vad det heter. Det har kommit till. Det blev omgjort i, till PS3 och de lite snyggare. Revelations eller och sånt där. Och det var skitbra spel måste jag säga på DS. Skaffa det till 3D sen, skitbra. Men det känns som att de alltid har kört den stilen och det är likadant nu, fast nu är det mer action. Men jag ser fram emot att spela mer och se testa de andra karaktärerna också. Se hur det är att interagera mellan allihopa och se hur storyn förs vidare. För jag hänger inte riktigt med vad det som händer. För... Inte Alls kan jag säga. Inte någonting. Jag, jag, det enda jag fattar är väl att vi, vi är ju i en stad. eller nej, Vi är på ett college till och med tror jag till och med i början där, mm. där smittan har ju brutit ut och vi ska överleva. Det är ju typ det som står nere så här långt vad jag kan förstå. Mm. Ja, allt, allt vi är på. Alltså, akta sig från zombies. Boom, kaboom. Det är liksom. Allt går batshit crazy. Kolla, det är nice. Och det enda tipset jag har om ni ska börja spela, det är ju att. Alltså, sluta aldrig skjuta. Det följs, vad är det? Zombilands heta tips om. Double-tap allt. Mm. För att. Fan, de dör ju inte. Det är fan Nej. det jag stör mig mest på. Du, du kan tömma ett magasin i kroppen på dem och de kommer inte att dö. De kommer fortsätta kravla emot dig. Du lär fan träffa huvudet. Det är enda, enda sättet att få, få dem att dö, skulle jag säga. Nej. Mm. Kolla videos. Jag ser fram emot att få spela mer. Ja, absolut. Uh, nästa vi har är... Uh, Diablo Immortal. Mm. Eh, mobilspel Diablo mobilspel kom nu har det annonserats på senaste Blizzcon där eh, de blev utbuade <laughs> eh, alltså det var så mycket buande folk var så missnöjda när de fick höra att det var på telefonen men jag ska dra en liten recap vad jag läste på deras hemsida shoot eh. historien om Diablo Immortal ligger mellan händelserna Diablo 2, Lord of Destruction och Diablo 3. The World Stone ligger splittrad- men stor makt kvarstår inom dess korrumperade fragment. Kraft som Diablo Minions hoppas kunna utnyttja- för att återvända till Herren av Terror. Ärkengen Tyrael antas död- och mänskligheten är kvar för att hantera efterföljden av hans handlingar. Fragmenter av den korrumperade världstenen fördervar i jorden- vilket ger upphov till gamla ondska som ser till att skörda stenens makt och använda den för att styra. Diablo Immortal är en mobil multiplayer online action RPG, förkortning MMOARPG, <laughs> som utvecklas av Blizzard Entertainment i samarbete med NetEase, som kommer uteslutande till Android, iPhone och iPad. Vi har sett en trailer, vi har hört hur spelet spelas, jag vet jag förstod inte om videon vi såg Var gameplay därifrån Eller så Diablo 3 För det såg ut som exakt samma kartor och allting Men jag tror det var mobilspelet Vad tycker du det första du har sett nu Om Diablo Immortal Eller i alla fall hört om det Jag tycker det där ser askrymt ut det, det där är ju bara någonting jag vill ha på min telefon Typ nu okay. Alltså jag, jag Jag älskar Diablo Jag tycker det är skitroligt Jag tycker det är jättekul att spela Det är det Men det är ju också ett sånt spel som jag har specifikt på min PC. Det är typ en, det, är det, det är det här, inspelandet. Och våran podd. Och ett fåtal PC-spel som jag kör på, på datorn. Utöver det så skulle jag inte behöva ha min dator överhuvudtaget. Och där är Diablo ett av dem. Mm. Kan de nu ge det till mig på mobilen? Så, äh, jag tycker bara det kanon. Det är asbra. Skitintressant mm. det ser dessutom sjukt snyggt ut. Tycker jag i alla fall på de videosarna och på det som sagt det beror ju alldeles på om det är ingame eller om det är renderat i efterhand och bla bla bla. Men det vi har sett är ju skitvackert. Jag tycker det ska bli jävligt intressant att se hur man styr, vad man styr Och hela den biten, hur mycket fingrar Det kommer vara på skärmen liksom Hur mycket sånt, men efter att de har fått PUBG att funka, de har fått Fortnite att funka alltså Jag tvivlar inte en sekund på att de kommer få det här Att funka dessutom Och det är ju, alltså jag, nej, jag måste ju bara skaffa en powerbank Så enkelt är det ju, en stor jävel också Så att jag ska kunna spela det här Typ jämt För jag, jag, jag är faktiskt så pass taggad att jag, jag vill ha det här för det, det, är, det är Diablo fast jag kan ta med mig det överallt. Mm. Och det kommer nog göra att jag kommer att spela väldigt mycket med Diablo. Ja. Uh, I mean, jag vill säga att jag är blissad från hela mitt hjärta. BOOM! <laughs> Vilket jävla skämt. Uh, all resursen ni har lagt på det här, Alla timmar ni har lagt på det här, varför inte lägga det här på DLC till Diablo 3? Mer utvecklad Diablo 4 snabbare. Ett mobilspel Diablo. Nej. Vad då hade ni trott att de flesta fans, jag vet att det finns mobilspelare där ute som kommer uppskatta det här. Men de flesta av era fans är på PC. Varför inte ge oss ett större utvecklat DLC till Diablo 3? Vi fick ett. Eh, vad heter det, ordentligt DLC var det va och sen fick vi nekromansen så tekniskt sett två ge oss något coolare med mera story, nekromansen var ju bara karaktär, ge oss en story, DLC istället mer utvecklat, lägg resurser på grejer som man faktiskt den st större mängden faktiskt vill ha att de blev utbuade på scen det chockerade mig inte alls, det var för mig var det, wow vad hade ni trott så för mobilspelare absolut, det kan jag säga är coolt Men vill man ha ett spel att ta med sig Och spela Diablo, Diablo 3 på Nintendo Switch Puff Fast då And måste ha cool. Switchen med dig också det är, alltså, yeah. Jag fattar ju varför de gjorde det här De säger ju själva att de har flera team Som utvecklar flera olika saker Samtidigt Och de har Alltså fortfarande saker som de inte har berättat alltså, Som de håller på att utvecklar Så saker och ting är ju på gång men det här är ju ett grymt sätt. Uppenbart inte enligt alla Diablo-fans såklart. Jag håller med. Alla som har spelat tidigare, alla som verkligen, verkligen vill ha en fyra annonsad. Jag, jag förstår er, men jag förstår också Blizzard varför, varför inte ge sig på mobilmarknaden när alla andra gör det. De måste ju ha ett svar på där alla andra går ut och ger ett mobilspel. Nej. Diablo blissad har cashen för att kunna göra vad de vill Bara för att de har cashen För att kunna göra vad de vill Behöver de inte göra vad fan de vill Håll er till det ni kan istället Gör Diablo 3 till ett grymare spel Lägg som sagt Men du, som du sa det finns flera team äh, Varför inte göra ordentliga team Som gör ordentliga grejer istället Men Jag är glad för din skulle i alla fall För du vill ha det här För mig inte en chans Vad fan jag vill ha mer av Diablo 3, bättre, mer DLC. I, om Diablo 4 kommer snart, då hoppas jag att de kör mera på att ge oss mera DLC. De kör sina, de här, och vad heter det, som kommer varje månad. De kör ett nytt... Season. Season, tack. Ny season gör flera mindre uppdrag istället. Att man kan ta sig till nya platser, gå in och kanske... Istället för att göra samma sak. Gör nya grotter. Nya grotter med nya bossar. Små grejer istället som man kan köra med Raids eller vad som så, sådana där liknande grejer på. Lägg energi på såna ordentliga grejer så att man inte bara blir. Diablo 3 är utsat. Det är samma sak om och om, om igen. Lägg resurser på att inte få det så. Istället för att göra såna här grejer. För min skull är det så jag tänker. För mobila och sådana där grejer intresserar mig inte alls. Jag har Diablo, jag har nu beställt till Switch. Jag kommer absolut inte spela Diablo där. Jag har Diablo på konsolen, jag tycker inte det kändes bra. Diablo spelas på PC för min del. Men där har jag slutat spela för det är så pass utchattat, För att det inte händer någonting nytt någon gång. Men ja, man kan spela season för att få nya armor och sånt. Nej. Jag vill ha mera grejer som faktiskt är roligt att spela. Inte som man kan ha efteråt. När det bara är uttjatat, uttjatat ändå. Nej, äh, Så för mig en del, jag förstår exakt varför de blev utbuade. Visst, det är hårt för jag vet att som du, det finns flera mobilspelare som kommer vilja ha det här. Men stora majoriteter förstår jag varför de är så förbenade så. Så men nej, jag är bara... Jag, jag är inte besviken på blissad på det sättet, jag är bara väldigt missnöjd för min egen skull för att jag vill ha mer. Och det går väl över på att vara besviken på dem. det ja, Absolut, absolut. Däremot så, min nyfikna grej så där är att det är ju såklart, det, de hade ju kunnat gjort det lite bättre dock, håller jag med om. De hade ju kanske inte behövt avsluta hela... Spliss, Connel, hela deras... Alltså, de kanske inte ha slagit på så jävla stor trumma För att jag håller med dig det är, klart det, är, det är klart det är annorlunda Det är klart det inte är riktat till de människorna som spelar Diablo idag De som har Diablo 3 på datorn hemma Sitter och lirar det varje vecka Håller på att köra. Det är klart det här är inte riktat till dem För de har redan tiden Eller de till, de sätter redan tiden för att sätta sig framför PC och spela Så det är inget konstigt Däremot så hade man kanske kunnat gå ut med det här lite mer på sidan. Jag fattar att de blir utbudade på scen också. Jag förstår det. Just för att det är klart att det har byggts hype. Det har ju snackats om att Diablo fyra ska annonseras. Det gick till och med några rykten om att de drog, drog undan den announcementen precis innan. Jag tror, till, jag tror dock att det kom ut lite statement som sa att det inte var sant. Men hur hursom... kom ut och sa det att det stämde inte. Men Nej, det men absolut. Men jag, jag, jag fattar de som går till blu förväntar sig att få någonting stort. Min fråga är nästan så här: Kan vi förvänta oss det då? Har vi rätt att förvänta oss att, att tv-spels tillverkare ska göra exakt vad vi tycker? Nej, alltså, vi, kan inte, vi har inte rätt. Alltså, det är självklart vad man vill. Ja. Men tv-utvecklingen borde vara smartare Än så här att gå ut som du sa Med stora trummar så här Tänk lite, tänk ett steg till Om varför det hade räckt att gå ut Diablo, eller kanske bara säga Diablo 4 är igång Och bara visa en bild Hade varit bättre än att det inte komma ut med någonting Och bara hypa på mobilspelet För då hade man kunnat lugna De ordentliga, lugn, lugn Det kommer mm. Och här har vi ett mobilspel tills det kommer nu ja. bara, ja, ah, vi kör bara och så bara, bara Diablo i Mobile, ingenting annat. Om det stämmer att de drog ut det i sista sidan som de säger att de inte gjorde eh bara gjort någonting hade varit fan mer. Visa sån här en liten trailer eller video där man får se de som sitter och arbetar. Prata med de som utvecklar. Bara, ah, men det här är vad jag. Jag visar någonting från själva utvecklingen av Diablo. Utan att kanske direkt visa bilder. Man kanske bara får se någon en rendering när de sitter i pixlar bara och kör vidare en värld eller någonting. Något sånt som folk hade kunnat gå in bara ah, Vi zoomar in och vad kan vi få leta och börja leva upp så där. Hade varit bättre än att inte visa någonting och bara mobilspelet. För det är det jag tror. Nu Folk som du har helt rätt med Folk hypar upp sig själva på tok för mycket mm. Men det måste spelbolagen Vara med på också Och därför kunna göra någonting För att lugna ner det om man ska komma med en sån här grej För jag tror inte de kan bara Åh, Alla kommer vara överlyckliga över mobile Det tror verkligen inte jag Nej, nej men jag, jag, jag förstår Reaktionen och allting Samtidigt som jag Ändå kan se varför man gör det Jag kan, jag kan se från båda hållen har man ingenting annat, då tycker man att det här är... Visst, Per människorna kanske tyckte att det här var en bra grej att gå ut med på, på det här viset. I just det hänsynet. Här har ni någonting fram till att fyran kommer. Det, alltså, jag, jag, kan, jag kan se hur den diskussionen kom fram, eller hur man fick fram det. Däremot så kanske man borde ha, inte vet jag, kört något slags beta. Alltså kollat runt lite grann, de borde ändå ha lite flera linjer i vattnet liksom så de kan känna av hur, det skulle re hur reaktionen skulle bli. Däremot så vet jag inte om jag tycker att det är helt okej okay. ah, den, alltså den stora reaktionen som ändå blev samtidigt. För jag kan tycka också så här, visst det är klart jag hade varit besviken om jag gick dit och förväntade mig att få se Diablo 4. Men vem är det som har sagt att vi skulle förvänta oss det då. Samtidigt mm. om de inte ens har om det nu är som blir säger. att de inte ens har tänkt att annonsera det på, på eh, BlizzCon. då borde det ju inte ens ha funnits en, en idé hos dem som kommer dit att få se det. Kan man, ty kan man tycka jag fattar att det inte är så jag är helt med. Men det, men ändå, och jag vet inte. Jag tyckte det var lite hårt och lite mycket. Men mm. å andra sidan det, det är vad det är idag skulle jag säga. Mm. Men Diablo, det har ju varit varje gång det inte visas någonting från Diablo så blir folk besvikna. Så det ja. är man ganska van med nu. Jag håller med dig, det är lite väl överdrivet. Men det är helt rätt. <laughs> <laughs> nej, jävla skickare. Jag tänkte jag tog, kollade upp också. Det är ju en, förköp nu så har man chans att komma med förbetan som det verkar. Ja, Stod det jag och kostade med? Nej, det var det. Jag såg inga kostnader eller datum. Men det där jag motsåg var vilka man kommer kunna spela som Som jag förstår det mm. Det enda jag såg det var Barbarian, Monk, Wizard, Crusader, Demon Hunter och Necromancer Så det enda som jag ser att det är borttaget är Witch Doctor helt enkelt Jag är sjuk. Det, det gör mig mer nöjd Jag det spelar i stort sett bara som munk, Så att jag är asnöjd ja, Jag hoppas på Diablo 4 och Jag vill ha mer klassiska raser Eller roller jag vill ha mig en Warrior helst. Jag skulle kunna lätt ta som bara i första spelet. Warrior, Ranger, Wizard. Det hade räckt för mig. Och man kan göra dem mycket mer customizable. Det är det jag vill ha i nästa Diablo. Jag kan göra min karaktär. Jag gillade barbarian här. Förutom att jag inte kunde göra en coolare fysyr. Och göra ett helt skägg till han. Då jävlar hade jag spelat Diablo fortfarande. Men annars... Lite mer customisable så att det blir lite roligare att ha sin karaktär När man spelar med andra och sitta alla bara exakt likadana ut hela tiden Sen måste man ju ändå tillägga så här Jag tycker ändå att man pratar om det ganska ofta Som att kan Blizzard misslyckas överhuvudtaget Kanske vi kan notera att nu har de väl ändå misslyckats lite grann Skulle man kunna säga Ja, känns som det i alla fall Men jag vet inte, det på, Eller så blir det ut och det blir ett skitbra Mobilspel, då är det bara att Det är ett misslyckande hos alla som inte testar mobilspelet Men alla som testar mobilspelet Så kanske är skitbra Men nej, jag tror nog inte det här är Top notch, det tror jag inte Största bekymret för, Eller det jag kan tänka mig så här dock Är att de öppnar ju trots allt upp spelet För en helt ny marknad Ja, så är det Alltså de, kom, de, de borde Kunna få kamma in ganska många fler spelare så tänkte dessutom att det här är ändå ganska små... Man hade kunnat släppa det på ett bättre sätt. Det, det kan vi väl ändå konstatera. Men säg att de kommer med fyran... Någon gång tidigt nästa år. Då kommer alla de här som bua, Alla de här... Det kommer inte ens ha märkts. De kommer sitta där på dag ett och spela Diablo 4 i alla fall. Plus att mobilspelet kommer att växa och kamma in alla som faktiskt kanske aldrig har provat Diablo just för att det ändå är en sån ett sånt pass insteg att du ska ha en PC, du ska, du ska ha du ska liksom få tag på spelet, du, ska, du måste ha tid att sätta dig ner och spela det också. Mm. Det är där som åtminstone jag ser fördelen med alla mobilspel. Fick jag välja skulle jag skulle också jättegärna vilja sitta framför min PC hela tiden och bara spela. Men det är, mh, verkligheten säger att det inte funkar riktigt på det viset. I alla fall inte för mig. Mm. Nej, så är det ju. Nej, eh, det var väl det vi hade nu va? Jag tror det. Dagens avsnitt. Eh, alla avsnitt heter på bloggen abitonördens.blog.se Når oss lättast via Facebook, facebook.com slash eh, YouTube, ABON co som sagt varje måndag, onsdag. Kommer nu Resident Evil 6 här i framtiden. Åh, A Way Out kan ni kolla tidigare på. För där är alla avsnitt ute nu. Eh, Abon spelar varje fredag. Nästa avsnitt är Screensheet. Ett skjutspel där man inte ser sina motståndare på sin egen själv. Utan du måste kolla på deras. Det var kaotiskt. <laughs> Och svårt. Som fan. Men eh, kolla in. Det var... Jag hoppas det blir en bra video. Det har jag inte hunnit redigerat den, Men det blir nog nice. Sådana här abon-spelsnack. Kan ni kolla varje fredag också. Kommer det är bara 30 minuters spelsnack från den här podden. Hela den här som kommer på torsdagar. Gå in och kolla på det. Men se till att klicka och följa oss på Youtube. Vi blev fler följare där. Och vi släpper ju massor med videor. Så missa inte det. Ja, dessutom skulle jag vilja säga så här. Att. Ni får jättegärna hjälpa oss att bli bättre också mm. Alltså berätta gärna för oss vad, vad ni, är, det vi, är det någon info vi missar Eller är det någon info vi ältar för mycket Eller vad som helst Skriv det jättegärna så vi också kan utvecklas För det är någonting vi skulle vilja göra Absolut Och har ni något spel som ni vill se och spela co-op Eller ännu mer partyspel Ni vill att vi ska spela små Skriv gärna in det För jag har haft ganska bra koll med många partspel. Som ni kanske har sett nu. Om ni går in och kollar på de videorna. Jag börjar få slut på idéer. Så nu måste jag börja googla runt här. För att hitta riktigt bra spel. Men hör gärna av er om alla synpunkter och allting. Och tips jättegärna. Men tack för en avsnitt. Så hörs vi in nästa vecka igen. Ha det gott. Hej då. Tjingling.